Namoda Bhagavatu, Bhagavat, Ráto, samma sambuta Bhagavatu, Aramato, samma sambuta se, Bhagavatu, Arátu, samma samhut se. Včera jsme zjistili, že pokud nemáme prašabny jasnost a uvolnění. Jasno za uvolnění, též implikuje lehkost, měkkost, rovnost, schopnost dělat věci účinně. Všechno toto je implikováno v tom mentálním faktoru, který se jmenuje prašraddy. A my, ať děláme, co děláme, nenajdeme proto v češtině jedno slovo. Hm? Prašraddy je opak toho, co se v Joze nazývá daúštuliam. Daustuliam znamená hrubost. Jestliže máme hrubost, Vědomí, která tež je reflektována na necitlivosti těla. Vlastně zde čteme, nemáme přístup k meditaci, a pokud tento stav nenastane, tak vlastně se připravujeme na meditaci. Připravujeme se na meditaci, protože pokud neodstraníme hrubost, vlastně naše vědomí bude dominováno naším hlubokým zvykem. Hlubosti, hm? nelibosti, uchopování, nelibosti, rozptýlení vědomí, letargie necitlivosti. Všechny tyto jevy pak ovlivní naše poznání. A tím pádem naše poznání nemá s objektivitou nic společného. A my si myslíme, že naše malé já může poznat realitu tak, jak je, ale to je veliký omýr. Proto se učíme jogu, aby jsme poznali, že Vlastně toto malé já nemá přístup k realitě tak, jak je. Jestliže to poznáváme, poznáváme jogu. Jestliže to nepoznáváme, neodstraníme tu hrubost, která nám brání v tom, aby jsme pomalu pomalu začali vidět věci s objektivitou. A vidět věci z objektivitou je vidět věci bez, bez jednostranosti. Jestliže máme jednostranost, vlastně z hlediska tohoto pojetí, yogi, yoga čára, pojetí jogi, vlastně my ať děláme, co děláme, i když se snažíme, jak se snažíme, my vlastně pouze se připravujeme na jogu, ale v józe ještě nejsme. My se dostaneme do jogi, jestliže odstraníme tuto hrubost, tuto eh, tento tuto neschopnost, citlivosti, která nám brání objektivitě. Yoga Vašišta Říká, že ten, kdo nezná jogu je jako zadek. Kopne se do něj a nic necítí skoro. Ten, kdo je jogín, ten je jako vlastně prostředek oka. I malé zrnko prachu v něm přizpůsobuje bolest. No a tato senzitivitě se říká prašrabdy. Jestliže máme prašrabdy, jestliže máme jasnost a uvolnění, která obsahuje uvědoměnost, vlastně vstupujeme do jogy skutečně. A jak vstupujeme do jogy? Skutečně tím, že odstraňujeme poskvrnění vědomí. Tím, že vidíme poskvrnění vědomí, pak můžeme eh, poskvrnění vědomí odstraňovat. Jestliže nevidíme poskvrnění vědomí, jak ho můžeme odstraňovat? A poskvrnění vědomí my nebudeme vidět, pokud nezískáme prašrabdy. Když ho budeme vidět, eh, budeme ho vidět jenom přes brýle svého, eh, své vlastně neschopnosti jemného cítění. A jemné cítění potřebuje jemný objekt. A jemný objekt patří jemnému rozlišování. A jemné rozlišování zase patří jemnému počitku. tomuto stavu my se musíme přiblížit, aby jsme mohli meditovat skutečně, aby jsme mohli praktikovat jogu skutečně. To je, co tady vlastně Buddha učí. Jestliže meditujeme jogu skutečně, jestliže máme Citlivost ve smyslu jogi pak cítíme tuto hrubost jakožto bolest. A ta hrubost z hlediska buddhistického pojetí je není nic jiného než naše ulpívání. Naše ul, jestliže ulpíváme na sobě, ulpíváme na druhých, to, že vidíme skutečnost druhých, je daný tím, že vidíme skutečnost v sobě. Jestliže nevidíme sebe, nevidíme ani druhé. Právě proto Diamantová sutra tvrdí, že bodhisattva je ten, který přivádí všechny bytosti do nirvány, ale nevidí žádnou bytost. Jak je to možný? Bože nevidí sebe. Vidí co? Vidí darmu? A co je darma? Z hlediska buddhismu darma je závislé vznikání. A toto závislé vznikání není nic jiného než prázdnota. Jestliže jsme něco poznali z této prázdnoty, která z hlediska jogačáry patří ničemu jinému, než vlastně takovosti všech věcí. Na základě poznání takovosti vědomí. Můžeme se Můžeme vlastně se učit žít v jasnosti a v uvolnění. A pak eh, provozujeme skutečně meditaci utišení, protože se stáváme utišením. V buddhismu meditace znamená, jak už jsme řekli, bávana. Bávana je z sanskritského kořene bohu, co znamená stávat se. My se, my meditujeme, jestliže se stáváme utišením. My meditujeme, jestliže se stáváme na základě utišení moudrosti. A to utišení v pojetí yogačáry pochází z toho, že vědomí poznává svůj princip takovosti. V principu takovosti, v principu prázdnoty. Vše, co se hýbe, nehýbe se skutečně. Proto sutry Mahajánové, od, na rozdíl od suter základního buddhismu, začínají tím, že od samého počátku Jinak to nebylo, jinak to nemůže být a jinak to nebude. Všechny bytosti se nachází ve stavu nirvány. Proč? Protože vědom... vše, co poznáváme, poznáváme na základě vědomí. A vědomí je takovost. Jestliže Vědomí se obrací samo na sebe a k tomu meditujeme, aby jsme se do tohoto stádia dostali. Poznává takovost. Ale jelikož vědomí, naše zvyky vědomí jsou opičí zvyky vědomí, my musíme první se vytrénovat na pevném vnímání, pevné pozornosti založené na jednoborovosti vědomí. Jestliže nemáme jednou vědomí, nemáme samády, ani samády šamaty, utěšení, ani samády vypašení. Samády, samády šamaty je samády, které není eh, Nemá pomílení vůči objektu, který poznává. Nemá pomílení vůči objektu, který poznává, protože zůstává u toho objektu, ať má jakýkoliv počitky, ať má jakýkoliv jiné vnímání, jiné myšlenky. Není, eh, zůstává u toho objektu, který chce proniknout, tak pak může na základě tohoto utišení studovat ten objekt tak, jak je. studovat objekt tak, jak je, znamená proniknout objektem. Proniknout objektem znamená proniknout nemožností uchopit jakoukoliv vlastní podstatu tohoto objektu. Jestliže Cokoliv se, hýbe, nemůže, jestliže cokoliv se hýbe, nemůže mít vlastní podstatu. A my toto pozorujeme s poznáním takovosti vědomí, které všechno poznává. Ať je objekt jakýkoliv, přechodný, neprechodný, Čistý, nečistý. Nemůže vystoupit z takovosti vědomí tak, jako a je předmět v prostoru, jakýkoliv velký, malý, střední, hezký, nehezký. Nemůže vystoupit z prostoru. Může se jen a pouze zjevit v prostoru. Stejně tak. Ať je objekt jakýkoliv, může se jedině a pouze zjevit ve vědomí. A tak jako prostor nelze uchopit, vědomí tež nelze uchopit. Jestliže to uchopíme, co se stane? Hm? Uchopí to pouze a jen, naše zvyk, náš zvyk dualistického poznání. A tento zvyk, čím více meditujeme, tím více poznáváme, jak hluboký je tento zvyk v nás. Jestliže nemeditujeme, my nepoznáme, jak hluboký je tento zvyk dualistického vědomí v nás. A to dualistické vědomí je právě napojeno na Vlastně ty semena nebo prosicení našeho vědomí těmi minulými zkušenostmi právě dualistického vědomí. Proto Meditace z hlediska yogačáry znamená poznat, že toto dualistické vědomí, které námi dominuje, které bytostmi dominuje, se může pouze a jen dít a děje se a bude se dít na základě takovosti vědomí, která to umožňuje, aby toto vědomí existovalo. Stejně tak, jako všechny barvy, všechny zvuky, všechny chutě a tak dále, můžeme pouze a jen poznat na základě prostoru. Vše, co můžeme poznat, je na základě vědomí, takovosti vědomí, ale vědomost není, tako, není prostor. Vědomost je prostor jedině, v tom smyslu, že stejně jako prostor se nedá uchytit. Proto nejdůležitější meditace v tradici yogačára je meditace na vědomí jako prostor. Ale vědomí sám prostor nikdy nebude, nikdy nebyl a nikdy nemůže být. ale jestliže chápeme vědomí jako prostor, ve kterém se vše vyjevuje, získáváme čím dál tím hlubší uvolnění a jasnost. A to je výhoda, nedualistického pohledu na meditaci. Hm? No a s tímto pochopením jdeme dál k dalším otázkám. Maitreja se poklonil budhovi a pravil. Vznešený. Je cesta meditace utišení a vledu stejná nebo rozdílná? To je velice důležitá otázka. A Maitreja Moudrý Maitre, ji klade k tomu z toho účelu, aby my, osoby, které ještě se zmítají v poutech dualistického poznání, aby jsme vlastně poznali, že od samého počátku my žijeme v jednotě, vždy jsme byli v jednotě, jsme v jednotě a budeme v jednotě. A co na to Budha odpovídá? Synu z dobrého rodu. Nutno říci, že není ani stejná, ani rozdílná. Teď dualistické myšlení, je, co znamená dualistické myšlení? Dualistické myšlení funguje na základě takzvaných toho, čemu se říká v sanskrytu čatu škoty. Čtyri extrémy. Vědomí samou žádný extrém nemá. Ale jak se objeví dualistické, dualistická představa, která se říká abhuta parikalpa, to znamená neskutečná fabrikace, Vzniká subjekt a objekt. Ještě, že vzniká subjekt a objekt, vědomí Eo Ipso žije na základě svých minulých zkušeností, které jim dominují. Teď první verš Madianta Vibhanga Moudrý Maitreya právě učí, že abhuta parikalpo asti, toto dualistické rozlišení, existuje. V tradici yogačára existuje, v tradici madhyamika je tež prázdné, ale v tradici yogačára existuje. Proč? Protože musíme poznat dvajam Tátra neviděte, tam žádná dualita v něm není. Tam, co je šunyata, Tátra asty, tam, tam je nic jiného, než právě prázdnota. A v Tasyam Apisa vidiate, A v rámci této prázdnoty se objevuje tato dualita. Tato dualita se nemůže objevit jinak než v rámci prázdnoty. V rámci prázdnoty vše se může objevit bez prázdnoty, nic se nemůže objevit. Abychom prázdnotu poznali, systému meditace která vlastně je napojená na tantrický přístup k praxi vědomí existuje ale ne tak jak ho vidíme Vědomí existuje, ale ne tak, jak ho vidíme. Vědomí existuje ve své nedualistické podstatě. A tato nedualistická podstata je, je skutečnost. Z této skutečnosti se nedá vidět. A děláme cokoliv, my z této skutečnosti vidět nemůžeme. Proto... Mahayanové sutry tvrdí, že vlastně přirozený stav, který my neznáme a ke kterému se musíme vrátit, je nirvána. Nirvána je přirozený stav věcí, jiný stav nemůže existovat. Ale naučit se meditaci znamená poznání, že my jsme od tohoto přirozeného stavu vzdálený. čili Vlastně začínáme od konce. To je nedualistický přístup k meditaci. To neznamená, že my si můžeme dovolit ignorovat začátek rozlišení pěti agregátů existence, rozlišení dvanácti sfér vnímání, osmnácti elementů vnímání závislého vznikání, což je. pouze to, co v realitě možno poznat. Víc v realitě, světské realitě poznat nemůžeme. Jestliže chceme něco více poznat ve světské realitě, poznáváme co, Davide? Hm? No, Rohy zajice. Rohy hm? zajice. Chlupy na krujní želvy. Hm? Poznáváme Druhý měsíc. Ještě něco. Další příklad. Když v dušné zámky, Ještě další příklady. Fata Morgana, Až budete na poušti. Když vidíte, když jedete autem, teď je teplo, tak vidíte jezera na silnici. Je to tak? Vlastně tohle též je naše dualistické poznání. Fata Morgana. Tedy eh, přístup, eh, Mahájánový přístup k meditaci je právě začíná tím, že my přijmeme Mirvány jako přirozený stav. Právě proto Bodhisattva má příslip spasit všechny bytosti, ale žádnou bytost nevidí. Proč? Protože nevidí realitu. Skutečná realita není ani stejná, ani rozdílná, ani stejná a rozdílná, ani nestejná, ani nerozdílná. To, co dělá realitu stejnou nebo rozdílnou, nebo ani stejnou, ani nerozdílnou, nebo stejnou i rozdílnou, to je naše dualistické vědomí. A jestliže bez tohoto rozlišení ovšem nemůžeme žít, ale jestliže se ho držíme, žijeme v iluzi. V iluzi skutečnosti, kde žádná iluze není. Protože toto rozlišení se stane, když vlastně ten šnek vyleze z ulity a vystrčí ty, ty kadla. Hm? Když vystrčí ty kadla, vzniká Tendence chňapat, když zaleze do ulity, když se obrátí, když se obrátí domů, co se stane, ty kadla zalezou. Právě proto šamata, skutečné utišení, nutno hledat ve vědomí samotném, nikde jinde, ty Objekty, utišení jsou prostě jenom prostředky k tomu, proto je vysvětlujeme jako obrazy vědomí. Obrazy vědomí s rozlišením nebo obrazy vědomí bez rozlišení. Obrazy vědomí s rozlišení jsou stejné jako obrazy vědomí bez rozlišení. Jestliže řekneme stejné, Nerozumíme. Jestliže řekneme jiné, nerozumíme tež. Jestliže řekneme stejné, jiné, sami se popíráme. Jestli řekneme nestejné, nejiné, tež se sami popíráme. Hm? No a proto eh, tato kapitola začíná vysvětlením, že jakmile věříme že něco se dá uchytit i buddhovo učení, nacházíme se v realitě, která není objektivní. A jestliže se nacházíme v realitě, která není objektivní, vždy Eo, y. budeme dominováni našimi hlubokými tendencemi, čím více pěstujeme jogu, tím více si to všímáme, našich hlubokých tendencí ulpívání na základě libosti a nelibosti, rozptýlenosti vědomí, necitlivosti vědomí. Hm? Proto vlastně skutečný krok do meditace je ten, že poznáváme, že naše dualistické úsudky neodpovídají realitě. Protože my věříme, že naše dualistické úsudky odpovídají realitě. Proto se nemůžeme plně uvolnit. Těliko se nemůžeme plně uvolnit, vlastně přístup k skutečné šamatě a vypašaně nemáme. Jenom, jenom se připravujeme na šamatu a vypašanu. Protože chceme něco uchopit a to, že chceme něco uchopit, znamená, že jsme nepronikli nedualistickou podstatu vědomí. A buddha dále vysvětluje, proč není rozdílná. Není ani, ani stejná, ani rozdílná. Hm? Není stejná, ani rozdílná. To znamená, co? Jestliže ji chápeme jako stejnou, jenom jako stejnou, něco není v pořádku. Jestliže ji chápeme jenom jako rozdílnou, Něco není v pořádku? Co není v pořádku? Nechápeme podstatu vědomí? Hm? Proč není rozdílná? V té nedualistické podstatě vědomí tam možno, jestliže. Neulpíváme na rozlišování, možno v tom rámci správně rozlišit. Jestliže ulpíváme, správně nerozlišíme. Proto rozdílná i nerozdílná. Není správná odpověď. Ale jestliže chápeme rozdílnou v rámci toho, co se nedá rozdělit, no tak proč rozdílná? Rozdělování, nikdo nemá nic proti rozdělování, ale rozdělování se děje jen na základě skutečnosti, která je jedna skutečnost. Proč není rozdílná? Protože jak meditace v hledu, tak meditace utišení mají jen mentální objekt. Hm? Jakýkoliv objekt z hlediska yogačáry se může jenom vyjevit, ve vědomí jinde se vyjevit nemůže. Z duchovních věd význam světa jsou bytosti. Jestli nejsou bytosti, svět žádný význam nemá. My dáváme význam světu. A člověk... Jelikož má schopnost tohoto pochopení, má i schopnost vysvobození z utrpení. Kdybychom neměli schopnost tohoto pochopení, my nemáme schopnost opustit utrpení. A utrpení je stav přechodnosti. A přechodnost pre pochází, z uchopování Proto skutečné uvolnění je, když vědomí se obrátí na sebe, jestliže vědomí se obrátí na sebe, vše, co v meditaci poznáváme, je jen obraz vědomí, ale jak uvidíme později, to nejenom v meditaci, ale ve skutečnosti tež. Bez mentálního vědomí my nic neuvidíme, my nic neuslyšíme, nic, ničeho se nedotkneme. A my můžeme poznat jenom to, čeho se dotkneme. Toho, čeho se nedotknem, to nikdy nepoznáme. My můžeme realizovat jenom to, čeho se dotkneme. Čeho se nedotknem, nikdy nerealizujeme. Proto vlastně... Nedualistický přístup k meditaci začíná hm? pochopení nejvyšší reality, kterou musíme poznat přímým poznáním, musíme se jí přímo dotknout. Jestliže se jí přímo nedotkneme, Vlastně nemůžeme se zbavit našeho hlubokého zvyku vše soudit podle našich libostí a nelibostí. Nemůžeme se zbavit svého hlubokého zvyku jednostraného vědomí. není stejná, protože objektem šamata je obraz s rozlišením a objektem vipašiana není rozlišený obraz. Co to znamená? V pojetí buddhismu skutečné vědomí Je vědomí v samády. Proto čita bávaná, to znamená kultivace vědomí, stávat se vědomím, znamená stávat se samády. Aniž pokud se nestaneme samády, my se nestaneme vědomím. My jenom vidíme jednu stránku vědomí. My nevidíme vědomí celé. V tradici jogáčára pak se rozlišuje iluzorní vědomí a skutečné vědomí. Iluzorní vědomí je to vědomí, které pracuje na základě dualistického poznání. Ale jestliže meditujeme, vlastně oba tyto druhy vědomí můžou se objevují společně. Jestliže chápeme objekty vědomí jako obrazy vědomí, a my pak, co se děje? Nic jiného než vědomí nevidíme. To je ta výhoda. Jestliže nic jiného než vědomí nevidíme, začínáme chápat, že co my děláme je, že na základě naší pomílené představy vlastní skutečnosti ve věcech a v osobách my transformujeme vědomí. Přestože transformujeme vědomí, my, vědomí nemůžeme, my, my podstatu vědomí opustit nemůžeme. A ta podstata vědomí není ani prázdná, není ani taková, ani maková. Právě proto je schopná všechno přijmout. A v této v podstatě, vědomí se objevuje rozlišnost, nerozličnost, čistota, nečistota. Já nejá. Prázdné plné. Prázdnota je též pouze prostředek. nic. Nestálost je tež pouze prostředek. Vše, čeho se můžeme chytit, je pouze prostředek. To je nedualistický přístup k meditaci. A my bez prostředku nemůžeme fungovat. Ale jestliže si, jsme si vědomí toho, že to jsou pouze prostředky, Meditujeme podle jogačary, meditujeme doslova podle pochopení správného jednání yogina. Správné jednání jogina, jogačára je návrat domů, návrat Tedy teď budeme poznávat, že nejenom mentální objekty jsou zpětný obraz vědomí, ale že i objekty pěti smyslů jsou zpětný obraz vědomí. Jestliže to poznáváme, to je yoga -čára. To znamená, naše dualistické vědomí existuje, Určitě existuje, protože jestliže popřejeme vědom, existenci vědomí, popřejeme existenci všeho, to je přístup jogáčáře. Určitě existuje, ale existuje v prázdnotě. A ta prázdnota nejlépe pochopíme na základě takovosti vědomí, jak jinak můžeme pochopit prázdnotu. Právě proto z hlediska yogačáry nutno přijmout existenci dualistického vědomí. Na základě vědomí, které není dualistické. A toto vědomí je takovost. A dualistické vědomí nám tvoří obrazy, na kterých pijeme. Jelikož pijeme na obrazech, vidíme v rozličnosti skutečnost, vidíme v stejnosti skutečnost. Jelikož vidíme ve stejnosti skutečnost odmítáme rozličnost, jedi, jelikož vidíme v rozličnosti stejnost, odmítáme rozličnost, hm? jelikož vidíme rozličnost jako pluralismus, jako něco skutečného, odmítáme skutečnost toho, že pluralismus může jedině existovat na základě, hm? Něčeho, co spojuje vše dohromady? Hm? Čili z hlediska buddhismu ani monismus, ani pluralismus nedává žádný smysl, jestli protože realita není ani taková, ani maková, proto se nedá uchytit. Hm? To ovšem neznamená, že ta realita neexistuje. Stejně tak, jako v Joze, ty cokoliv uchytíme, i když je to správné poznání, to říká Patanjali. cokoliv uchytíme, i když je to správné poznání, je to vryty a vryty, to znamená dualistická aktivita vědomí, no a, a ta je, to je pomílený názor. Když správný názor, když ho uchopíme. Je to pomílený názor. Proč? Protože nechápeme vědomí samotné. No a teď vezmeme ještě... Jednu otázku do sedmičky, sedmička je dobrý, číslo, hm? Maitreya zase se zeptal, vznešený, hm? jsou všechny objekty vypašany ve formě obrazu koncentrované mysli svědomým totožné nebo od něj odlišné. Znovu opakuju, to je důležité pochopit. Jsou všechny objekty vypašeny ve formě obrazů. Hm? Jestliže se dostaneme do vědomí, všechny obrazy, jsou, které se mění, jsou objektem vypašaný. Ale zde obrazy koncentrované mysli, protože my to jedině budeme chápat, jestliže se dostaneme do stavu samády. Když nejsme v stavu samády, my to nebudeme chápat. Proč to nebudeme chápat? Protože pokud jde vědomí ven, tak když slyšíme ptáky, tak bude k ptákům, když slyšíme Traktor, tak půjde k traktoru. Když slyšíme tím, že bude traktor, bude mít obraz traktoru. Když bude ptákom, bude mít obraz ptáka. Když půjde k nebíčku, bude mít obraz nebíčka. Když půjde ke koleni, bude mít obraz kolene. No a to se mu bude líbit nebo se mu to nebude líbit. Je to tak? Hmm. Reagujeme takhle. Třeba vidět. Hmm? Nutno vysvětlit, že nejsou rozdílné. Všechny tyto obrazy od samého počátku... Hmm? Ve stavu koncentrace můžou jen a pouze vystat ve vědomí jinde, nevystanu. Jestliže nejsme koncentrovaní, tak vystávají někde venku. A venek a vnitrek je pak něco jiného. Hm? Ale jestliže my se nechytíme znaku objektu, můžeme rozlišovat mezi a vnitřkem a vnějškem? Hm? Zkuste, přemýšlejte o tom, zkuste to vidět jasně. Hm? Když nerozliším tady Zuzanu, budu rozlišovat Zuzanu. Hm? Jedině když se chytím nějakého znaku Zuzany, hm? má dlouhé vlasy a tak dále. Hm? Tak budu rozlišovat, se mi líbí nebo nelíbí. Je to tak? Hm? Vidíme to takhle. No a to, ta tendence chytat znaky objektu je znak, opičí o vědomí. Když se opici něco líbí, drží to. Když se jí něco nelíbí, v okamžitě zdržení, z ní vznikne zlost. Žili jste někdy s opicema? Já mám trošku zkušenosti, obzvláště zajímavé bytosti opice. Ty můžou měnit, Libost a nelibost s neskutečnou rychlostí. Ne. Jestliže meditujeme nedualistickým způsobem, výborná věc. Poznáváme, kolik opic máme v sobě, kolik šmeků, ptáků, hm? dravců, tyru, hm? lvů, slonu. Hm? Strašně zajímavá věc meditace. Hm? Když nemeditujeme a když o vzláště, když nepřijímáme nedolistický přístup k meditaci, no, tak to neuvidíme, kolik máme slonů, opic, šneků, žížal ve vědomě. <laughs> no ale... Pouze ve stavu samády my vidíme, že ty obrazy, které se vyjevují ve vědomí, když slyšíme ptáka, když slyšíme traktor a tak dále, všechno toto jsou obrazy vědomí. Hm? Normálně to nechápeme. Proč? Protože ve stavu samády Samády je stav, kdy vědomí nemá partajnost, nemá ani libost, ani nelibost. Je senzitivní. Právě proto má schopnost pochopit, že všechny tyto tendence na Ulpívání na objektev přichází z nás samotných. Ne z objektu, jak říká moudrý Šariputra, bílý vůl a černý vůl. nejsou prekážkou. Ale to vědomí, které je spojuje, to je naše překážka. Bílý vůl, to je objekt. Nebo černý vůl je objekt. Bílý vůl, vůl je subjekt. Původně bílý vůl je bílý vůl, černý vůl je černý vůl. Ale to, co je spojuje dohromady, to je vědomí, proto můžou se vědomí Vystat společně. Kdyby je vědomí ne, nespojovalo, tak by nevystaly společně. No a společné vyvstání ve společném vystání nejsou ani rozdílné, ani nerozdílné. Je to tak? Jestli by byly rozdílné, nemohli by se nikdy spojit. Kdyby byly nerozdílné, tak by byly stejné, ale bílé není, bí, není černé. Sinus Dobrého rodu. Já učím, že obět vědomí je pouze to, co vědomí samovějevuje a to můžeme poznat jedině v samádě, Ale tento stav není jen v samádě, ale s naším opičím vědomím my tento stav nepoznáme. Protože vědomí nezalezlo domů. Vědomí furt vylezlo z ulity a furt s těma tykadlama se snaží dotknout reality. A když se jí realita líbí, tak s těma tykadlama začne sát, když se jí nelíbí, tak zaleze zase do ulity, hm? no a ta ulita to není nic jiného než naše základní vědomí, kterému se říká Álaja. říká se mu álája, protože je to vědomí, které co? které bydlí nebo které se lepí. Hm? Lí, sanskritský koreň, lí znamená lepit, když můjlí opice. Krásná věc, studovat jazyky. Lili, lili, lili, A z toho máme český lízat taky. Lízátko. Zajímavá věc. <laughs> Já učím tedy, že objekt vědomí je... Pouze to, co vědomí samo vyjevuje. Vyjevovat zde znamená též má smysl nimita. Vědomí vyjevuje to, čeho se drží. Čeho se nedrží, to nemůže vyjevit. Nemůže vyjevit ve smyslu dualistickém. Čili vědomí zde znamená álája, to vědomí, který líže, který se lepí, lepí na objekty. Lízátko. je ádána, znamená to, co si přivlastňuje. My si přivlastňujeme realitu, protože se na ní lepíme. Všechno má hluboký význam. A jelikož si přivlastňujeme realitu tím, že si na ní lepíme, my se nacházíme v samsárickém stavu. Ta realita, na kterou se lepíme je co? Pět agregátů existence 12. Sféru vnímání, 18 elementů vnímání, závislé vznikání. Na tom všem se lepíme. Čili z hlediska yogačáry závislé vznikání je alaja. Právě proto Buddha vysvětluje závislé vznikání na základě nevědomosti vidia, Jelikož máme nevědomost, tvoríme formace vůle. Jelikož máme formace vůle, tvoríme rozlišující vědomí, které Lízátko, které se lepí. Jelikož máme rozlišující vědomí, které se lepí, rozlišujeme subjekt a objekt jako něco skutečného. Jelikož rozlišujeme subjekt a objekt jako něco skutečného, věříme ve skutečnou podstatu našich smyslů, které nás klamou. A jelikož věříme ve skutečnou podstatu našich smyslů, které nás klamou, hm? věříme, to, co... věříme v to, že ten dotyk, kterým nám smysly zprostředkovávají, je skutečně tak, jak je. Jelikož věříme, že je skutečně tak, jak je, že není prázdný, věříme, že naše počitky mají vlastní podstatu a tím držíme se počitku. Když se držíme počitku, produkujeme karmu, když produkujeme karmu, no tak pokračujeme. Teď on bodhisattva je ten, který vědomně produkuje karmu. Buddha je ten, který se vědomně rodí, hm? Vědomně umírá. Hm? Ten, kdo se vědomě rodí, rodí se v darmě, ten, do vědomě umírá, umírá v darmě, v darmě. Jak se nazývá Buddha, ta gata, ten, kdo přichází v takovosti, odchází v takovosti. Gata, agata. Kromě takovosti. Nic neexistuje, právě protože kromě takovosti nic neexistuje. Budha je ten, který si nic nepřitahuje, nic si neodtahuje a zrcadlí vše tak, jak je. To je smysl Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Somgate, Buddhisvláha. Ona. Odešel, ale je ve stavu odcházení. On odešel na druhou stranu, ale zůstává ve stavu odcházení. On odešel na druhou stranu ze všemi bytostmi, ale zůstává se všemi bytostmi ve stavu odcházení. To je skutečná realita. Realita je ve stavu odcházení, přicházení, ale zůstává. Proč zůstává? Protože takovost zůstává. A takovost, to, co se nedá rozbít, to zůstává. Hm? Je to tak? No a teď ta osmička, to je trochu... Složitý to potřebuje trochu další vysvětlení, tak to necháme na zítrek. Hm? Po dnešek bychom skončili. Homíto nechce všichni zrodíme v zemi budhy. Hm? se ještě na něco, co jste vykládal do no, no. Vy jste říkal, že v té yogačáře jsou tři reality. A pochopil jsi správně, že ta první to je to čistý... první je realita, která nemá... To je realita hlásek, jmen, věd. To je realita, která nemá absolutně žádnou vlastní vlastnost. Protože pro nás je to tohle stůl. Pro Němce je to tyš, mm -hmm. pro Angličany je to table, pro Číňany je to Jodze, pro Japonce cukuje. Co je správního, co je nesprávného. Mm -hmm. No a my podle této reality se něco označíme a věříme, že je to skutečný. Tohle není nezhodný, nejlepší případ, protože. Představa stolu je podobná, jak u Číňanů, taky u nás, ale není stejná. Číňaní mají trochu jiný stoly. No ale s představou abstraktních máš abstraktní koncepty a konkrétní koncepty. V představě abstraktních konceptů to tež takhle pracuje. My si představujeme Boha jako něco, hm? jako pantátu na nebesí, hm? no a Ta realita nemá žádné vlastní vlastnosti. Skutečná realita je realita závislého vznikání. Ale ta realita závislého vznikání, pokud nejseš probuzená bytost, ta realita závislého vznikání je závislá na těch tvých hláskách, konceptech, jménech. Hm? Ty vidíš peníze a reaguješ úplně jinak. Tady pes, kočka vidí peníze a vůbec to v ní žádný libosti nevyvolává. Stejně tak vidíš stůl a už máš úplně jiný představy než jiné bytosti třeba. I lidské bytosti. Takový indián v Brazílii neví. Dneska už pomalu když si budou ty tyhle takzvané primitivní národy mize, hmm. ale ten nemá žádnou představu stolu. Ale je taky člověk. Hmm? Když mu stůl, tak se na tebe podívá jako na blbce, co, co to povídáš za nesmysl. Hmm? Je to tak? Hmm? My žijeme podle tu realitu, který žijeme, my žijeme podle vlastních podle konceptů, které nám vytváří ten velký mozek. to je dobrý, to je špatný, to chceme, to nechceme. Je to tak? Hm? No a ta realita, která to poznává, jak jsme pomílení, hm? a která nevidí ne, v závislém vznikání ne, žádnou podstatu, to je ta nejvyšší realita. Hmm? Ty se říká Paryni Špana. Ta je plná. A plnost je skutečná prázdnota. Ta prázdnota, ve které něco chybí, to není skutečná prázdnota. A v, v relativní realitě, tak jak my vidíme, něco chybí, protože my věříme, že. Stejný je skutečně stejný, rozdílný je skutečně rozdílný. V rozdílným chybí stejnost, ve stejnosti chybí rozdílný. V dobrým chybí zlý, v zlým chybí dobrý. Ale máme všecko v sobě. Ďábla, bohy, všecko je v nás. Slony, tygry, my a realita nejsme dvě rozdílné věci. A to třetí? První realita se nazývá pari kalpita. Pari kalpita znam, pari znamená do, kolem, kolem dokola. Kalpita od sanskritického vědění klp, co znamená fabrikovat, vytvářet. Hm? Uměle vytvářet. Hm. Ta je uměle vytvořena. Absolutně nemá žádné vlastnosti, které jsou i vlastní. Ale my vidíme tu závislá, realita závislého vznikání se nazývá paratantra. Paratantra znamená stvořená jiným, stvořená čím jiným, jinými příčinami a důvody, než je ona sama. To, co se v teravadě označuje jako realita, jako třeba elementy, to patří do té druhý. No samozřejmě. No ale my normálně ne nevnímáme elementy. My vnímáme Davida Ptáčka. No? Hm? <laughs> Máte dotaz? A David Pláček se nám líbí nebo nelíbí? Hm? Je to tak? Hm? A když se nám líbí, tak dostane, dostane u, u, u e, e, firmy práci, když se nám nelíbí, tak ho vyhodí. Hm? Je to tak? Hm? Celá ta realita je vlastně parikalpita. Když to vidíme, ne. co se stane? My neulpíváme na té realitě závislosti, protože ta závislost vlastně vyvstala na základě slov, které nemají žádnou podstatu. Takže vlastně nikdy ve skutečnosti nevystala Tu realitu, kterou vidíme, to je sen. A ten sen se nedá uchytit, jestliže ne. proto, jestliže chceme uchytit sen, no tak jsme v problému. Takže subjekt a objekt se odděluje v třetí. Ne, subjekt a objekt se odděluje v tý druhý tež, ale na základě ty to, co nazýváš třetí ty fabrikované reality. Ale v závislém vznikání žádný subjekt na objekt není. Buda vysvětluje závislou realitu na základě nevědomosti. Je to tak? A z hlediska jogačáry nevědomost, to je právě... To, co vytváří to dualistické vědomí. A na základě toho dualistického vědomí my věříme, že realita je taková čemaková. A když ne podle našich představ, tak se zlobíme. Když je podle mě, niž našich představ, tak na nich ulpíváme. Je to tak? Proto Budha nepotřebuje uvážení, Vitarka nepotřebuje, sikára, nepotřebuje dělat objekt ve vědomí. Protože všechno zrcadlí. To je takové vědomí. A jestliže zostaneme Budhou, vrátíme se do prirozeného stavu. Je to tak? Je si, že se vrátíme do přirozeného stavu. Co se stane? Jsme tělem darmi? Hm? Staneme, staneme se tělem darmi? A má pouze tělo osvobození, nemá tělo darmi. To Mahayana je to, co studuje stav Budhy. No, Takže už otázku krátkuju. No, jste říkal, že pošnek, že, když <laughs> ty rušky, jeden. jen. Objekt mysli vytvoří druhý, to A že s mentálním objektem, který ztrácí třeba tak tam to je vidět jako řetelně, ale s objektem vnějším, takovým auto, tam, že to musíme se naučit. To, není, to se musíš naučit i v meditaci, protože i v meditaci ten dualistický přístup tam bude. Ale tam je to začátek. První se musíš dostat do stavu uvolnění, prašrabdy, abys to viděl. To je předpoklad. A ve stavu prašrabdy je to stav samskára, upekša rovnoměrnosti, vůči libosti, nelibosti, nestranost vědomí. Jestliže jsme uvolněni, vědomí získá nestranost. Jestliže nejsme uvolněni a nemáme jasnost, vědomí nemá nestranost. Jelikož vědomí nemá nestranost, nemůže pochopit, že ty obrazy, které se v něm vyjevují, od něho nejsou odlišné. ale planeta třeba planeta existovala a bytosti, které by měly koncept Nic neexistovalo, to je to je dualistické vědomí. To v, ve skutečnosti nic neexistuje ani, ne, ani neneexistuje, hm? ani existuje a neexistuje společně, ani neneexistuje a <laughs> existuje společně. No to je tvoje dualistické vědomí, nic jiného. Hm? Protože čím víc budeš meditovat, tím si víc budeš uvědomovat, jak hluboký tento zvyk v tobě je, dualistického vědomí. Ale realita je realista závislého vznikání, tam nemůže existovat něco, existovat nebo neexistovat. Tam jsou příčiny a důvody. A příčiny a, a důvody, které chceš chytit, ty už dávno jsou pryč. Protože všechno, co, co chytíš, zmizí v tom okamžiku, kdy se vyjeví. Příčiny a důvody znamenají momentálnost našeho poznání, niče jiného. Kvůli příčinám a důvodům vědomí vzniká a zaniká v každém okamžiku. To vědomí, které vzniká a zaniká v každém okamžiku. To je to vědomí, které uchopí znaky objektu. Když uchopí znaky objektu, co se stane? Subjekt, objekt? Je to tak? A to je meditace, abychom poznali, jak hluboký v nás je tento instinkt, hluboký instinkt dualistického rozlišování.